الحمد لله حمدًا كثيرا طيبًا مباركًا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعض أعديث أولي خبر على سيد الالواء الشيء الله قال عليه الصلاة والسلام الزعفاء وكم زور مسلمان رأت لله يوم يوم بهجرة كورا راروان الشوء ځکه عثمان <سؤال> بن عفان ته سلیور کړې و چې لبرې مسلمانانو باندې ومن راولې يهودي کفار لې دعوت ورکې او منځمنځ کې زي صلح خبره موکړي په دې مسلمانانو کې اولنې مسلمان چې د رسول الله صلی الله عليه واله ابو بشیر په نامه باندې صحابي و راغې کله چې د رسول الله صلی الله عليه واله د مکه مشرکانو کسان راولې غلوي وی وی محمد العهد العهد بيننا وبينك یا رسول الله زماږ آسمان بینک یو لوشیو د غیپو بندي وکي یا غدا چېستا کسان به مونږ ته نو واپس کو او زما کسان برا کای ابو بسیر راکا رسول الله ابو بشیر له ویلې شو رسول الله ورشا یا رسول الله دوه وجي ذکر کړي یو وجدا چې مار کفر رسول الله وکړي دغه لوش د غیپو بندي دوی می بشارت ورکه زیری یا ابو بشیر اصبر وحتصبر ان الله سيجعل لك کا فرجا و وكما قال تصبر كوارب العالمين بتعالى واستملغر له اوپر اخي او امن راول ان شاء الله دا ټول مجاهدين بهستر خپل مابې کې راځم شي تبارك واسوارو خاري دي دشي وخت برشه چې دا کفار به مغلوب شي او اسلام مسلمانانو حکومت برشه او عدالت برشه به بټو سربيويږي او اگر کوس کوارو خیر دی ابو بشير دې مونږ وینې محمد رسول الله روان زله ہلی فی اخرہ شکلہ ورشدا شدا مدنی میقد تقریبا <تصفيق> مدنی او ددی مابین کې شپک مله مسافره د غرمه روڑے لکنا سو یو کافر ولی دو کافرانو کی تور <تصفيق> اویستا ویل سمجیداره تور <تصفيق> میاخ شتا وس دی له وګورئ او پدی باندې ماډی رفل کول سر رور نه مورکړي مسلمانان مجاهدین می پیوالې د کافر شوړ اول راواله ولا وې کتا ابو بشیر ورته شزوان منګم کتلې شکن ویواله چکله هغه ته واخص و دموټي که مضبوطه غونې ولا او شړق دی کافلته ورگی ایسه سې ته وړاندې ورسو دغه ورزاو دا بل پره شو تک د شهر په طرف باندې منډه وانه په سبکه مسجد نه روان شو منډه منډه راغله حدیث کې رسول الله علیه وسلم سره ناستو شکه له په دی سړي نظر ورغه وې ویله د چا دی چې یې دی او څه شوي د رسول الله صلی یا رسول الله ابو بشیر هغه شړې او عمر بشیر اراده دی وخت ابو بشیر مراغې آغه چې کله راغلی نبی کریم علیه السلام ویل یې چې وای نو له امه مور ده ورته بورش دا کرا د محبت دا خسن د ورور لړونه ده چې سره چرته وبل کس پیدا شو کې دې ټول دنیا له ور وای شي ابو بشیر پوښو چیرې سور لامې دوپاره به د خلکو لا واپس کین الله او د عیسی علیه الی چې داسې بحر خوا کې وزیدې چې غرونه دي یو ولته وندي دي او طبعا شيکل ابو مجاهدين من اواره تنگ شيغ بيد اول تزان رسي شي التغورني او وني غاروني د دشمنانو بګه ایمان لكتر فکر دي ابو جندل دي شي نه کې محمد رسول الله منګ رزو داس منګ امیر دي او مخ خلکو ورګي د ایمان دي الله ورنه او ته شي د محمد منګ له ارسو عليه الصلاه والسلام منګ به سوس ترګ منو من بهنه بوږې داس موږ نه بیره د بوږې دا امر دی دا نه بیره الله ورته کوي قوي ایمان لرو او د قوي ایمان بارے کی موږ دا ویل او چې شل کارونه به انسان کې د الله او مخلوقاتو کې سوچ کوا قران کریم کې سوچ کوا دریم د الله او مونږ کې سوچ کوا سره د محمد رسول الله تعالی ته بیرې کوا پنځم موږ د الله نو دعاګانې غواړو او شپګم درب العالمین ذکر کوا و اخلاق ځان لغپل کا الحمد محمد رسول الله موجزات پیشنا او حمد رسول الله شخصیت پیشنا او لسم د اسلام د محاسن او خو بیان کی به لري یو لسم د ار قسمه کوفر او شر موجوده یو کا دولسم رب العالمين لقد ورك لقد المفرد کی من بخاری غرویت را نقل کړی دو دير لسم د علماو سره کینه کوي امام حضرت نشيب کوي سوال لسم علم د قران او سنت اندسم چې هر عمل کې د الله لپاره کوي او شواړه سم دا مؤمنان سره مينه کوي او الله ادب نه کار اخلا اتل <سؤال> سم دا اغشن لريږي چې تاسو د الله نه لريږئ او نسم جهاد په سبیل الله او شلم عمل صالح دا شامل کار شکل انسانو کې د ایمان بقوي کېږي او د رسول الله ملګرو دا شل ولا کورونه کول سکه الله قوي ایمان ورکوډو د الله مينې سره توکډو د محبت بالکل له زړه له ورنه شهود الله منه قران باندې راځي منصب باندې راځي د الله په ذکر باندې راشيد د الله په رضا باندې راشيد الله ته نومون سران مختکل باندې راشي د زړه د الله په وړاندې دی او په د الله سره ناستا الله لوقت ورکول زموږ د محمد رسول الله تبي ديري د الله لپاره او جوړ د ټول نعمتو نسبت بسره رب العالمین لکه شتا مال الله را کړی دی او قران کې به خپل نظر سره بند شته ارکان او کله چې مرکه ییحب یحب ترک اس موږ الله ولر امانت لحاظ او د وادي پابند او درو انسان ساتل روان شړې ان تلالو د مکه مشرکان لدا معلومات شو چې رسول الله سره بیرته واپس کړي دي دوسه چې مشرکان لوس کړي په غي پوره او په دې منسمن کې چې نو مسلمان بچره پیدا کيدونه د ابو بشير خو له قران کې مله دې له اشاره کړې الله نور السماوات چې کله د اسلام مرکز په وجه کې جوړ کړي شنو ارچې ار معلوماتي چې له کوم مدرسہ جماعت معسكر بلاني بلاني جوړي ایمان رۄډي د ابو بشیر خلانه راضي چې ایمان رۄډي د ابو بشیر خلانه راضي خو مکمل یو جب حجوڑه شو دما کې مشرکانو بده دی مسجد لري مزیم کړي وي ذکر رسول الله سره د سندیو قافلیت لري اورات له ډیر مولني سره راوړلله دوی پاغې بریټ کو نه هغه په دوی باری. نو دی ابو بشیر سره خپل <سؤال> مرګرو پروگرام برابر کړ او وی ویل شه کدي کفر ول زر بابا کار درځه کدي په موږ باندې بریدو تیرې کړي د اکمالتي کاروان باید ماش دا سکه مخامخ شي چې په کوم طریقه باندې ځي او څنګه ګيريږي باید ګيري کو د مکه مشرکانو خپل ما بین کې خوایو برابر کړل چې به خلکو باندې عملي تو کې ویش شک چور کې ختم شي ابو بشیر خپل دشمن ډیر مصالح راغې ډیر خوای وو سره دوی اوس سره دومره امکانات نشي چې و جنګیږو خو راشي دم تک تګ دی مجاهد بشر زوري نه کې ځلکه موږ پنځه کسانه وو دغه وخت وراله ميدان نه وتزان راغورزو نو دی وخت کې کمال د دې چې انسانات تیت پرکښ ورښی دښمن دش هغه ځغې ډیر وخت تیر کې کاروان به او وو ګرځې دره وګرځه ثواني ور کې لیکن خلګې پیدا نه کړو بیر تراله تردی پولیس درې سو مجاهدین برابر شنو بسنه او قیتو جبهه شوا بيدې غو مخشانی ولا ذکر وان او اوغ کروان او اوغا د مکه مشرکان رسول الله ل خاطر اله ګو وی لهدا رسول الله منک دی له اسکی بالکل داسره وفا کو چې دا ماتی خو لیکن د ابو بشیر ځان له واړه دا موږ څنګه وېسا د شي زربا موږ لره کیږه موږ فراک اوسکا کو د سمره اصلي هیڅ راځي د بده منکه موږ باندې خطه شنو اخر وکوس رسول الله یو خطوله ګیا او وی چې محمد صلی الله علیه وسلم اله قائد المجاهدین او فلان او فلان دی وخت کې ابو بشير رحمه الله وفات شویلې خط ورغه منډور لویلې مو چې موږ د ایمان په دین باندې راوړو چې محمد رسول الله دی په اوکو دغه په خو کې وګرځي او خپل کده چې خوشو شي موږ دغه ما بین کې دی رااله موږ د غیر لرلالو و منلې دو الله بده ګوا دې او الله موږ له دې مينې اجر راکای رسول اګه خبر بده ښایي چې دوی جمعاتم جوړ کړي او صحابه ولدا معلومات نه و چې خبر بوځي چې جمعہ جوړول لا حرام زکه شریف دا شریفه صلی په اتفاق د سلور وڑا مذاهب سره چې بکو جمعات کې دنه قبر یې دغه پدیشن چې موږ پېکنه کېږي کی باطل او مکرو امام الحدیث نصرالدین سردن چې با و د باره کې رساله لیکل دا یو کتاب لیکلی دا تحذير الصاجد موږه کونکي اغل دار ورکول چې موږ دنه کې په عقه جمعات کې شپاغه کې داخل کې قبر یې زکه دا موږ نه او حنافه لمه دمر شخص لاړ چې شرق طرف لا غرب طرف شمال طرف جنوب طرف لا قبر امو جنګیک نو یوه ډول مسله خلق را ل زاهری مسله دا چې مومنان لا توان دي زوف دي زګزمن کسان چې درځي هغه را کوي او ساسو کسان چې راځي نه بي درکو خو دې کړي خير ده وجدار دیر نسکاله رسول الله په مکه کی دعوت کړي او شپکاله باندې مدینه کې تقریبا نون نسکاله پدې نو نشه کولی چې د ونیم سره یادرې سره مثلا پیدا شي وي کله چې د رسوله او شوا دیوب ناس ولاړ او شول لزر الله د شمیر او رسول دا ولی د مکه موشتریکانو د شو د دعوت شروع کړي چې د محمد جاد وګره د او ساحره او قالې مو رضين حتی ته دې پوری شدی په دې غوګونو کې خپل د شی مالوچ کې خودو چې محمد صلی الله علیه وسلم خبره مو لکه اکثره باټر فرسږي د عادت دي چې غوي د خپل ملګري او کشران د قران او سنت د رسوله معنی کې چې لکه دې مولا خلا مورزه وجدا کرامت نه او دا چې امامان له کنځل کې یو دا چې صحابه له کنځل کې یو دا بيدینه او دا پلان دی دا دا اغا اغا تلوري پادیش غوښر سره دا وشل کده په انسانې صخري خومينا زه به خواله ورشم کې به مو سره کدا خبره ده قران او سنت برابر نه به منل په کار دي چې دا برابر نه عبارت کول په کار دي هغه شکر ده قران سنت عالم لره شو دا درسوري او اعمال وګڼي چې متأثر شي متأثر شو د محمد رسول الله تقریبا لځر مجد مسلمانان پیدا شو دویم په دې مځمس د رسول الله دا دعوت محمد دا وا چې او دا مقصد دا بنو خزاده رسول الله بجانب کیو در در واغنور پابل جانب کیو در او درما شی دا مدینی کی د یهود سره او مکه کې مکه کې مشرکان سره سره جګړه کې دا چکر دا مثلا په دیمن سره ل خیبر وبني غدفان سره موږ جګړه شروع شو اووی پهوال او ظاهری دا خبره موږ لګراله تمام دا مسلمانان موږ خو رازی موږ به نه در کو خو که موږ ملګری درتل راکوي به وجد علا <سلام> د دیپ معنا کې خیر څکهلې یو سړی د مسلمانانو نه مرتد شو د کافر به سب ټوډر دن نو أي مسلمان پاګه باندې به خپکیږي اغه زما گاسو مرتد سړی دی هغه پویګو دی خلک یې پویګي او ازباب سړی استعمالي وکړه هغه بغیر د ازبابونو هم کار کړي دی چې لقب ابو یو یکی تنها سړی و چې هغه له معسكر انسان کی یو عمل غره راتلو به دا خبره چې سره درس کې ولې شو چې باځه خلکو دينه استدلال کوي دا غلط استدلال دی یهود و سورا اونور مشرکین چې مسلمانان نه دي او مجاهد مسلمان بهر کې طلبو کې چې لکه دا په عمل را وی وی ورکړې په کار دا هوښه دا دا, دا دا چې رسول الله ابو جندل او ابو بشیر ورکړې ومن غدا استدلال بالکل غلط دی یو هوښه دا چې ديجه کې رسول الله د مکه مشرکان او ما بین کې لیکل شي او آیا ستو دي یهود ما بین دا لیکل شي دي نه دوی هم د مکه مشرکان اگر کوم مشرکان خو خپل لازم نه پابند او دریمه سشی وجه دا رسول الله چې دا وړه مجاهدين وافسره دا الله په امر وافسره په وحبانی او موته وحکې نه نشي نه کیږي کی مونږ به نه بس خبر الله لپاره تہو یا به په دی وقته دشمن ماتي کې یو مسمان الله زړه برسي ځهيري به زړه به مؤقن افسر امر کې به خیری عمر صاحب سره خبره وکړه یا رسول الله زه مونږ دا به جنت نشکوین شي ویجي به مونږ په حق باندې کوي وېتام <مارات> سردا خبر اکړه وشې مونږ به عمره لوزو ولې نه دا ټول الله په امر باندې ان شاء الله زد ورزو زاد الله رسول الله الله مې نه زه یې الله په ځمانه سترت نو دا قیاس موږ زکه نو شي چې پیغمبر لا الله هکړه و مونږ ته وصل و وحي رسول الله باندې دا خبر باندې شویلې عليه الصلاه والسلام بل رب العالمین <اللامت> <اللامت> د ایتونه نازل کوي ولې شراروان کړبین ان شاء عمره مو کوي دا مسلمانانو ډې توصیف وکي شدا برکو كونکي سجده كونکي د دې پر مخونو کې بعد اقرات د ایمانا <XuniMom religious> د تورات مثالم ذکر کې او د قشندی انجیل هم ذکر کې او به یو ویله شو را اول کې د ونیم سره یا درې سره مسلمانانو او به لزر شولا او شکل فتح د مکیو شو تقریبا یو لک سره مجاهدین د محمد رسول الله په جبهه کې رال بهترین جماعت ټولګي چارافات کې راځم کړو دې یو تقرير او خطبه ورته وکړا سو حوا فرمای وزرفت منها العيون اثرونه وکي روان شوي زلون وېره دل د ارش په کې دا خبره پریو دا خبر شدار محمد رسول الله اخر تقرير دې بیس موږ سره کیږي نو رسول الله دې کیدیشره روان کړ بزمو شاسو مبین کې ملاقات کوئش درېمه پکدا وشو چې په دیمنځ کې و جګړه وشو د منو فزاراو نه یو سړیو عبدالرحمن په نامو نه ډېر مزهدار خدا در رسول الله پخو خان بان عملیات وکړو چې په در رسول الله یو غلام مربح په نامه یو بل خادمه وسالم ابن عقو امر نه دوي شکل عملیات وکړو دا خادمه ورته وو شلو او دو خان له وان ډیر مځیدار صحابيه تقریبا د 10 او 20 نوم د امر ده که په دا کې بشرو ورسیدل دا به نه مخکې تد شي نه شنه صحابي او د غرب یو جانب کې یو خو پریشي کونکو نه ملټونکو په بل تر باندې وختو او د شریعت کتابونو لیکې ویلاله سونه دمر شډل و د سلامي ابن اقوا تا به دا ګمان کوول کې د ووک لېچې دوک لاس د شي مضبوط لا سنا دا خپل فرمایو یزم مشربه دې جګړه کیوم په دې وخت کې ما دا خپل ਅਸ਼ਰੇ تل حل ور او د غیر له وخت سر د درې چی موږ له چی یا صباحه یو د مدینی ولا غره دشمن عملیات کړي او نور په پیدل مواشل تر دې پرش د وخار می ته واخه سودا اعلانونه ور کړشه ال و انا زشما ابن الاكع <سؤال> ده اكعبه چې مونند در ځلانو د بخیلانو ورسماله می میدان کې تاسبه بیلو کا زو دې دوکان می ته واخه سر <سؤال> به په سیمندوالو تر دې ورشي د ارشاد ورنوم ته ولوي دا یې سره کې او مقصد مې کنش... و دا خبره واشه رسول الله رسلام الله عليه وآله د ایتلو شي معلومات ورته وشي چې دا تل ورکل شي دني ولري وېد شي ورکين نه وته صورت د غړ پر سر ما و او د په سمه د کمر و دې توو گزارنه په شروع کې خدای اخره مليږي ځنه وافس کړ بل تر باندې وړاندې زور د بدی جنيب کی نه څلور کسانه ازما بش راجیک ا ما ورته ویلې زچري ګور دغه شي انسانم چې انا قسمه کوم اغه زمانه بچکی گناخه کوي سره ما را قسمهږي چې بچکیږم ورو پیراغه در رسول الله شصوران را ورسیدل مقداد سيد او ابو قتاده وروغیرا احرم دي زید عبد الرحمن چې په احرم باندې گذارو کې هغه کې خو لیکن ابو قتاده چې په هغه گذارو کې هغه وژلون سمونت پاتیکره د پاسه پیسه درو واچو او نو به روان ش رسول الله صلی الله علیه وسلم راغه دي غزا کې په خپلم وو عبد الله ابن مکتوم نے اغا بخل زمان مقرر کیا مقدار سے اپنے جھنڈا فلاس کے اوپر نشوارہ ملغروش کرے دا صدر دا بو قطادہ ولودنه چې اننا لله و ان الیہ راجعون لگا چې ابو قطادہ شہید شو په دې وخت کې پیغمبر علیہ السلام علی السلام ورته ویل چې اغا شهید شه و نه نه دا داغ چادر د وسام مننه ویل لري خو چې منغ لاړو ویځه قرط علی دو بولنه شو دښمنان منګه پر کړ رسول الله علیه وسلم یې دا لنبی ته یصل کسا مجاهدین ما لرا کا د هر عمر ګر لا سن لاستفال دل تے پیش کما رسول اللہ ہم گل ویلے چھ بس مکمل سامان تے واخص سدا جہا او اگوس بنی غفلت روان دی او معجزہ بنی دمو الوم کر وی دا را روان شوے بد وقت کی ز در رسول او وی ویلے چھ من پتہ دل کے سلام ابن او مال دو برخ غنیمت راج ا دین اور رسل نبی کریم علیہ الصلوۃ ببل طریقہ بنی او دعوت مو پری به طریقې دي کله هغه د خپل زریابانه کیږي او کله د کیښت په زریابانه کیږي در رسول الله عادت مبارک داو یو ملګره بوله کو د قران درس په بي بيوجي کې شروع کې بځا د دعوت کله بيو طریقې او کله دا... بلا باندې او تقریبا نجاش په شاه له اول خطوره ګو دي غنور سره به راغ نهایب له ویل غلو او به مقوخس په شاه له ویل ګو جوړج ابن متانو ميدو کسرا من شریف سوال بے ولی گلو، بے ولی گلو، لے بهولے غول حوزہ لے بهولے غول غشنی لے بهولے غول عمان بادشاہ لے وله او رسول الله ډیر حکیم انسانو نبی کریم علی سنت و سلام جامع الفاظ کې خدل پدې خط کې الفاظ ډیر ورالو وکړل خو معنی ډیر اوچته او ار چل دغه مطابق خط لے غلو وو خير انسان د علماء مولوی عالم خدخت لے غلو نو مخې د عملګری راځم کړو ویله کړه تاسو سره شورا مشوره کومه وګورې د شکارونه کوي له چې بری اسرایلو ده ایثار لسادات و سلام سره وکړه په یو مسله کې راځم اخره وګوره چې اختلاف جوړ کېږي زه به سره مشوره کوم وګوره اختلاف مننه شوها ورته ویلي رسول الله بیر رسول عین فداکبی و اممی زمونږ مورخلر د سانه قربانی زمونږ ستر د قربانی تم له عمل کوم باهمنو وې دعوت په بدی چدا دا مسله به وري د کیفیت باندې خبره برابر شي صحابه ورته الله نبی دا بادشاہ ډېر مغروخ لري دا هر چا خط نه ګوري ته او تا په موهر جوړ کا چې کله دا په خدمت باندې وره غولې او غیر معلومات وشي شه دا ډېر عظیم او قیمتي نو بعد دغه نصره دعوت هم قبول <سؤال> کيو خط مې ګوري رسول الله بي ډېر ښه را موهر جوړ کې پیغام نهول کل احاديث کې محمد رسول الله قوت مې خطب شعری کو د پاسه پر وینتا فوالا لیکن رسول الله دمر ادب وکې پکار دا چې وری نکلی محمد او به نکړې رسول او به نکړې وې الله چې محمد د الله رسول علیه السلام خدا ادب د وجینه اول د الله نو مولیکلو او به رسول نو مولیکلو دغه نور شپره محمد نو مولیکلو ادب رسول الله بده الله سخ ادب کو زمونږ د الله سره ادب جن پکار من حاج المسلم کې او دغه شمن هندو قاصدين د الله سره ځان ادب رسول الله سره ځان ادب او د جمعات سره ځان ادب صحابه سره ځان قران سرزان لا ادب دمانز سرزان لا ادب دروجي سرزان لا ادب ملغور سرزان لا اسلام ادب اسلام تولف ادب ادب بني بنا دي ادب سمانا جمع الخصال الحميده هيسا خصال او خيون العجم كول او ان كثير ذبلوا چوده انسان په عمل کي كلا عبادت ادب وينو دا قبلين زكدا عمل دا قبل دا ولا شرط من توحيد ولو احسانو ولو احتسابو رسول الله تعالی داری د دا مخلوق حق ادا کوله د قران او سنت نارنګا خسل د ادب نکارا خسل د الله سره مینا د حرام نه ځان ساتل د ګنا نه ساتل د الله تعظیم او وقار پر وسړ او عمل به کای بدینت با باندې چې با پوره ز قیامت باندې الله مالای دی بدلو اجر را کای حتا تر دې وې چې کلب رسول الله بيداوت مې وې بي سو بار به کې خودلا او د شوګر به ورسه دا مسلته معلومه شو یو سره د بتور مثال د اسره قران ده یا بل دشي ديني کتاب دي او هغه به در خلل اور داخلي کینو په کار ده چې دا برکيدي لکن که شرطه احتمال دغلا یا د بل مسلونو به ضرورت ته ضرورت په بنیاد باندې به سره ځان سره د نکولش ودا به ورونه لیکل خطيب شي بنيس راجل منیر کې لیکري دي رحم الله ودا موسى عليه الصلاة والسلام ملګري ودا شاهران چې د موسى السلام دا شکر وکاتو نو وی ویل چې دا خو جادوګر نه وې ځوانه اول <سؤال> ته درسي ماشي ورځې کومګه ورزول دا به وکی رسول الله صلي الله عليه وسلم ورته ویل چې اول ته سو ورځه وې وې چې نو استغفر درهم هم شولي او د مصالح الصلو وسلام معجزہ الله ثابت کړه شربيني سے ابلی کی د دیو ادب د وجنه الله دی ساهر الا ایمان ور نصیب ایمان شیخ الحسن ابن قیم لیکي تفقور کې کوټه کې بيدبی وکړنه باندې له بوجي کاله تر بيدبی وکړنه سهاله بوجي او کانتری بيدبی وکړنه د اسلام د کلا نموشي بيدبی معنی امام <متاز> سراج چې د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ د مسجد <متاز> او قوی عالم دی اغه نه چا بوختنه وکړه چې سوای به د دومره اوچت عالم تو ولي د دومره قوی حافظه له دا وما یوسینا ورق انا در اخستی مگر دا پر امه او دسکړه لري دومره اوچت او <سؤال> سړی چې ابلیس له الهاناتنه بشکيږي د غیره لپاره ډېر اله <سؤال> جن دي خو دا چې هغه او داس کوله زکه دا ادب دي مشکات کې حدیث شي مؤمن انسان دې حفاظت کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام خطو شروع را اوله خط شروع کې نجاشی پاشا الله او اغله اولګلو عمر ابن امیہ الزمری اقوی صحابي اق صحابي چې خفيف شي په رسول الله دیګلو خو به رسول الله شي ملو د پاسه پکې رات تقریبا سلوی کرسی دابه د کجوره کې سولال دو رسول الله ملګری لوې وې دی وېدا بڅوک اخلاص کینو امر ابن امیہ زمری ورته وی را رسول الله زبه اخلاص کړه دوی دغه ځاوه رسول الله دی وبل چې تشکیلو ورکه چاغه مو واښ نه به دوی دغه شمه تر کې او چې دښمنان په پوهه شخوته کېدل کله بیرال نو خو به برس الله هی د مکه مشکان او چې شخومن دره د مکه مشرکانو حتی خو به به وګرځو وې زمه کې به تیر کې آغه بلی لزمك الترسيه صح... صحابي نجاش باشا لدكرت رسول الله خط له قال له يقول قال جعفر بن الله ودار عثمان رضا من دي اذا من امره وكيودا ايود امر ابن اميه الزمري بواسطه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى اصحاب نجاشي عظيم الحبشه دليل فضيش الخط اول كي بشري بس ببسم الله لك ووشبغات بني دي دا مقصد شيء علي مدد بدعت ده نه روا خپل <سؤال> نومولیک دا سړي نو مولیک ودا قبل سره توصيف وکي عظيم مرحبا شاه کله چې دا مسله کړه نه به ورته ویلي چې اصلن تسليم اسلام راوړا بچ پادش او دیم ورته ویلي اشهد ان الله الا الله زګوي کوم چې حق دار د بندګي نشته مگر شواد الله او زده الله رسول او ګوي کوم به خبر باندې چې حساد الله بندر او ګوښوي کوم باندې خبر باندې چې مریم د الله او دا رفا کا سره ما ست ډیره خیر کوي که دې تزمره خیر کوي اسلام راوړه او تب با بچ پادشه به ولي کل شو والسلام علی من کتاب الهدى ځکه السلام دا په مسلمان انسان باندې چولې کیږي په بل چاره په يهودین راواده په بيدین راواده د ګورې کبری والا باندې راواده پر دې ځنه باندې راوړ شي فتنې پېدګي خو خاص کر انسان بلو برس کینش منجه شپ شپ منبر ناسو دا خد رسول الله چې د حرکت شو احتراماً کولیکې پسترګونه نه کیو خدای پسترګونه وګرځي او روانه شو چې ما ایمان راوړو په محمد صلی الله علیه وسلم باندې پلاس جعفر ختم به راوړو له ګوت خط او رسول الله سلام راوړو پنه هم کار باندې ودا وفات شو پیغمبر اسلام دې ملګر لوي ویلي رجل صالح یو نیک انسان مرشید دی رضی جن او د چې سپني جامع هغه سوی په کې کینایا د کی خاتمه نه وا چې داخل کړې او دا معلومه شوات چې باندې جنازه کله کله جايز ده امې شنا چې خلکو په غسړی باندې کج جنازه کړیونه كانوا خلکو نه به دوبره کار نه دا ویل لیکن ک شپه جنازه وکسمه عادت بری ازهمن امیدو دوی هم ام خط ورکه حاتيب ابن ابي بلتاعه چې دا اغ بدری صحابري سورې منته نه دا مبارک نازل شوی لري او قوی صحابري مقوقس باشا ده كل نمية هذا هو جريج ابن ماتاه هذا ميسر باشاو رسول الله اردوله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى ما فوقس عزيم أهل القبض أسلم تسلم فإن توليت فإنما عليك إثم أهل القبض أو السلامة لما نتبع لهذا أو كما قال اسلام راوړه بچ بفاتشی او کچیر تر اعلانو کې د دقیقتنو د دمشترونو څومره ګونهونه شیدا ګورټول پتا ماندر علال ک اسلام دراړو سم سلامي دربان دی او کرا دې نور دربان سلام نشته وېدیش ور دکل ولی کلو نو حاتم ابن ابي بلتا په خپل می دعوت ورکي دما ققش باشالا ورته وی وی یو وخت کې دا استانه مکه بری کورسه باندې قوی شړې ناس د دنیا بری حاصل خپل می مصعب ابن ولید سلورین سوکار د غشمند او دا فرعون پر سلورین سوکار کی چرته نه جوړ شویم نه او د څه دا وښکله چې انا ربکم الا الٰه سوت شعترب او دا هغه اېدا کی دی ورک ولمو دغه ورچې ګرکړي دي څوک یې د دهریو او دیم خدای شته دا مشترک دا قران نامو له میګ شته مشرک دي او ورته ویلي چې اول پر قوم نه الله دا عذاب نازل کی هغه برباد شو دغه رب برعالم شکل حکم له غصه شیناکره په مقرر کی خراب خلق بنيشتريلي ورز مشاري سلام نووي له يا موسى موږ څنګه معلوم کو چې الله بس موږ نه خو کې که بخپا أغرب العالمین له ویلي الله رب زد دری عالمي ذکر کړی ودا وکسا سو بشان چرته نیکان خلګي زه خوشاله يم کبا دان خلګي زه خپایم دیم کسا سو مالداران کسا سو بغریمانانو باندې خرچي کې زه خوشاله موکني زه خپایم دریم د ضرورت وقته که چرته باران کې زه خوشاله يم و الا کنه کې دې زه خپایم پل بادشاہان غوري خپل مال دارم غوري د باران زورت غوري او به د دویښ له فوجي اطله څخه فوج سره بربادت دې ظالم بادشاہ ذل اوتاد خپل ګماري بي مخونه رب العالمين يا غف مقابل کي قوي پیغمبر راول غلو موسى عليه الصلاه والسلام والد مبركه يحيى زميدا تقريبا قران كريم کي اوس رشت پک دي شکرت الله د انو ذکر کړي دي شجرهنا سبدارا موسى ابن عمران ابن قاهص ابن يسر ابن لاوي ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم عليه الصلاه والسلام سلوه كار کمي اسره هولل دي دعاळा اخر ايشا غ مغلوب شي اگر رب العالمين به برباد کي ته ګوره دا غنه عبرت والا لهم دغبل دین د ار چار لپاره پر د تور څوبرې غره دین یې دنه موږ پیدا نکوه نو حاتم ابن ابي بلتاعه ورته ویل ویژه ته ته دنه د دین د پرېدا زته ته دعوت ورکوم په تر بده قران لکه څنګه دعوت ورکوي انجیل او تورات دا او به ثق شن د مشرسلات والسلام فاستمن د عیسا ته اچ ویلي د عیسا فاستمن د محمد رسول الله ته اچ ویلي کته شو یقیني عیسا منو محمد صلی من بعد اسمه رسول زمانه پیغمبر را شنو وېدا خبر شي کله ورته وکړه اغه ورته خطر اولېګو رسول <سؤال> الله علی وی ویلهستا خبر امام معلوم وکړي ته جادو گرم نه یې ساحرم نه یې منترم نه یې خوش خبرم نکای قوت باسماره حدیثه قبول وک ایو ورته یو جوړ جاماره ولېګره یو ورته وستر اولېګې ابن خیملی کې لیکلي چې راته زلزل نمدو دوی ورته وینځره یو ماریا او بن نسرین نصری <Nasri> <Nasri> نبی کریم علیہ السلام راوا خص حسان من ثابت لا او ماریه ایمان راول رسول الله صلی الله و سلم کله چې یغنه الله ابراهیم پیدا کی ده رسول الله بچی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ملګرو لیو له صحابه اوله څنګه آشنا پیغمبر ویزر د چا ته سبا مصر غره پته کوي او چې کلمه پته کړ د پلاني کر سر ډیر احتیاط کوي د خپل ولی له حاجه کومره لري وا جدارت دار ماریه علاقہ او د قشند د اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مور او غږه مو وسول شي او صلی الله رسول الله فرمایي ودا تاسو قایموي ولو بالسلام کې اچي نه يا کې صرف سلام پر خپل باندې واچو او کچير ته قایمين په لوري صورت باندې متيريږي الله بدري سي په راخواله را ولي دا تحقيق وي له د انسان فرزه کې به کرے په راخواله راځي امام بخاري سي امام احمد سي امام ابو داوودو حديثان نقل کړي رسول الله فرمایي چې رحمی مي کوي ترغيب او ترهيب کې راځي د ډوړينه مخکورو سلاث مينځي سنت ترقه مګنه فو ادب وګڼا او خاص کر تقوا دوګونا نزان ساتل دا الله ذکر کول دا ټول غمون لږ کول او دا که شند یو غم جوړول چې الله بس انګریزيش دا الله په بندګانو باندې خرچا سرمنځ نور سخه پر خودل جهاد کول رسول الله فرمایي کمال دار کېږي نو جهاد وکي کته سو غاړه شي مندار شنه بس جهاد وکي کسي حدون شنه به سفر وکي سورې واخه ویل وعد کول یو حالات تجارتان ل پیدا کول و دې ورته ویلې <سؤال> نو کله چې <سؤال> دارانو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا قبول کړا خو لیکن هغه سړي صرف هم د حدیبه نه ځان خلاص دي دلته به دا مسله ده انسان نه حدیه دا جایز کنه را وایي د نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام احادیث کې له انسان مطالعه کی تقریبا اتلس احادیث په دې مباب کې راغلي دي نو کس کی دو کسمه کافر دیو حربي کافر چې له مسلمانانو سره بجګړه کې اخته دا حرام قران کې الله دي سلیمان علیہ السلام د بلخسا حاضر رات کړه اما کشرته غیر حربی او اغه تعالی وحضر او لګن به قبل والکه دعوت درکه تور د دعوت کی صورت اور لګي رسول الله چې د حدیقه قبل کړي دغه دا غیر حربی ده نو نتیجه د رب تعالی چې د حربی کافر سره مسلمانانو سره بجګړه کې اخترى دغه حدای او تحقیق بل اول دا حرام قران کې الله په رات کړي او کمشي غیر حربی لکه جلالات سکه این دوی اول څوک شو او اغه تعالی به تور مثال سره قبل ولې شی دریم خطا عبد الله ابن حذافه الصحابي له ورکه وراره کس کی طرح او د سر اخر سره چې د هره خپل بادشاہ سره ملاقات شویلې د عمر رجلهم په وخت کې اګنني ویلو تقریبا ډیر ملګری د لویوله پر رسول الله باندې کفر وکړه خوشمره کوم دا ته سوای یو کوټه کې واچو دا الله په خپل ځای کې بیره شي دا بالله پشيښدو به پشيښې راوړي یو خادي خوازين اورته وي وشت لیکن دا بهم نه ریډو اخره ورته غولینا د کلا سړک یوځو ملګری ورغورځول و وېдешکل ورونه نکول دسترګونه و خېرا لینو بادشاہ ورته ویل چې ولې د وښاړل وېښړان مال په دیرااله چې څمور د مخکي ملګری مقابله وجه ته الله له مخکي ځوکه ما ورغورځي چې مخکي الله له ورغه یا کاش زما عبد الله د عيون نفس نیو تاسو د الله په دې دین باندې شهید کول کې دې شهید کول او به ژوند دې کړې بادشاہ پوښ شو چې له کده سره اوډینا وېزبته خوشې کوم دې وېڅ به کولم په دې چې زم ما اشترا ملګری وبری دي اغه وی سیده وشکره ته تندې ورته نشې کې دا ګمان نه چې زم ما تندې خل کې خو چې کل روه ته عبد الله ابن حذافه صحو جړه ډېرین ته عزت عمر ابن خطاب له خلګ رااله عبد ابن حذافه جاړي وی ولي ویګه پوره سي قیامت رب العالمین زم ما وخت نوږي شي عبد الله تاسو دشمن په وړاندې ولی دا کم ترې اختیار کړ سرې شخصي ځان د پرانه دا, دا کړی او دین د دي اسلام دی واقعي مجاهد دا جواز امر کړی چې کړه مر کفر ویل شي ضربه متپاین بال ایمان نه خو صحابه کو صحابه ور د مې کار کړی لري عمر رسول الله ملګرو لویل ویل وکړ ټول مجاهدین راجمه شي اول دا عبد الله ابن حذافته د بسکل کم بي تاسو کل کې جدا زونه دا ګله و, و, و, و دا مسله ختم شي جناب ربي کریم عليه السلام مرتبي دا ختم وی شي دا پاریشن چې و دا ایران ولا خلد دا دل متقبیر دی دا بس سارا خطم نگوری اول بدا اغب بحرین پو والی پوائز تمانے مسئلہ برابر کی چاگر منزر ابن سوانو میدو پا خط کیور تلیکی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الى کسر عظیم الفارس اسلم تسلم فا ان تولید فا انما علیکا اثم احل فارس بینا بینا و السلام علی من اتبا الہداب دستر اغایات من لگو چی تعالو الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اقدر مخکم مح اكو که سباچا لې لیکلو اذل <سؤال> ابن هوزافه <حضار> فرمایوې زورالم بحرن بچا و علي له منځل ابن سواله ديغه هرڅه بيد لړاله <سؤال> وي <عزرت> اخو اوغه پخپلسم راخد چا په واستمن ولي ګوې زور ولي ګلم خو بچا ولجریان کې واچ اذل ابن هوزافه چې لري دروازې را ورغه دې جامي دې سلګ زرا خير نه مېرنه وي او په وندونه پکې و نو د کسرا بچا پرويسمه دې ولګا سره مراه پرې خطې راوالې اېدوې د اثر ورغډه وبدني ورډ کېري دا څنګه ماسټر په دې خوږی کینی دومره مغرور شړې و دربارېن شروعاته ویله کدا خطر آکا وی ولی وی پرويشې به نه نوآړي هغه وی مال محمد صلی الله علیه وسلم ویری دي چې بچاله په خپل ورکه کومه پر دې بچاله ورکه خسم قسم په الله چې ځمنه نه شي ښه دومره پابان خلق صحابه الله عز وجل رسول عمر تابع وکښ مکه شروع شپ را خوشي کوي چې کله ور خوشی کړو ورته دلا خپل وجران کینولی وسم پیو تر باندې کینن سم ویدو چنگو عربین پیو ویدو ویدو سمای ماین پیو ولا ویش بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله اله کسرا عظیما فارس وی چکل دیجل ورشدون خطون کتو دمرا قما کلو یو دم پی خدمت عبد حقیر من راییتی دا محمد یوسفڅډې دو دو د ازماده دی او د دولونو سماده دولونو مخه لري کیږي دا با دومره متبر څډې لري چې وځي دولونو د سماده دولونو ماري در به مال د شختابونو وکی چې دا او کا دا متشريد یمن بادشاہ ولی لا بازان لا خطر او لیکو خطي شریکي ادر ابن حسافه فرمایو زم خپش او وتمزم وي د جزيره العرب اخره شکل ور داخلو شوم یتو قصق جماعه کې نه سنورته وی ویلي وی له کته څخه دا څډې راول شي په دې ارے کابل بری او رسول اللہ لہا اور ته وی ویلی شی رسول اللہ خطی سری که اور چې الله ټوټه ټوټه کې لګسنجي جسما راخت کې د حکمت رانګ ما خو رسول الله د خطه حاصل کوی او ډبی کې وسا ته چې دا وسا او د قشانا د هره قل بادشاہ الله د غدي حکمت اللهم لک لا چې د یمن ولی او د حکمران خطر اولګو چې په پیدا شوی نو محمد د الا سنو اسما دومره ما غرور با ځان بچاره چې کنه خطر اوره شو ده که بشي دوه پولیس را ولېګل چې سره سره لاره والې پولیس وکړه مکیلا لاله نو طيب لاله طيب چې خلکو نه پښتنو کيږي بریزه کې د محمد کمځي کې وی ولې وې دز مونږ باچا راخاتور نه غلې دی اوس یې سره لګلې مو دا اوس سره بوزو چې تجارت سره مقام وشو اغه نو دې ارزه راخه ادرس ورکه وېدا په یسر کې اوشي ګو دې نیم دیو پلان دیو پلان مکی والا او ته ویلې شي د <سؤال> <سؤال> <سؤال> محمد دیو لتا قصره تکر راغه وشک خیره ختمی کی لکه څنچی په دې سم نه کی دی يهودیت او و نه د نقشه داخل کو په دماغ کې جې لری دوی دا دو وایي شه عرصه ختم شه خدا چیرته ختمی او د پلانونو د پلانې سره تکر راغه دا مواتی ګو دا بکی ګو آغا پولیس سره رسول الله قرآن نه نه غي ګيري والو ویکتي پره و برتان ویله کدا ویله قشنګ من ډیر منګ امر کړه رسول الله فرمای وي زم هغه مغلا امر د شګړې چې ګریوږ دې کم کوي وې څنګه راغلي وې باچا ته ورته پرવેશ وسباب ګورو راشي سبا چرانو نه ډېر عظمت د غور د ذکر کې شګړ ډېر غوسه کېدون کې سړې دې و ډېر قهر جن دې و د شیل سړې دا دې و دا لکه اوس خلک وې چې د يهودا سورات د خطرناک خلک دې و دې شي ګوري و دې سړې او بدی کیفیت زندان کې شو دا مسره او هغه مسره رسول الله الله دې مقصدم سری وې زو وستا سو آشنا چيله هغه دغه خپل بچي مردار کي دغه څنګه باچا مردار دي پيرو سره رسول الله عليه وسلم وستا بارکه زمغه عقيده وشه د لونه نه من له قوس معلومه شيخي نه قمه کولو لويته هغه عمر کېدل له قوس باز خلک داوي يهود نو سره ما تي دل دا خلک او داز لري لکه دل او په دې باندې انقلابات راتلل دا دنیا په ټوټه ټوټه شخدا تختونه شرته ما تي وځي تاسو بوختنه وكاي بازم وېره شي پروګرام داغه چې انتظار به حقوقي یقیني مړی او وجه لشي نو نبي محمد په حق نبی ایمان پر وړو کې کوای وبسه ولې غوسره سره جنگ کوو نتیجه وېره شي وا اجمالي مخکثر درس کوم دا وېره وا د دې د دې پرويز یو بچو شيروي پنامه دې پرويزه کس طرح بچا چې په خپل قوم باندې عملي او مشوراني او وجه لودې د زړه نه نديبه شي شيروي له خلکو وري شي دا څنګه پلان درده دا خدا خپل مشان وښودې غوښنه نه بيځته کې دوه وجل پکار دي 40 بسرواک سه ايش تاغي وښلو واغه پویدو چې بچې ما وښني مخې داغه وښوم نه وي دوی جوړه څراهر نه او پاغي وري کل الدواء النافل للجماع دا دشي دوی دا چې دا جما کې ډېر پیدا منه دا پېوځه کې کی, کی خدا خپل حکیم خانه کې قسماره بچې راشي او زي وښل مريځ دام به مرش و چې هغه کل وښلو شپک مېسته بده من سيټير شوي و دې یو خطرونه کو باسام بادشاہ له ما پلار چې کوم نبري بارطار پولیس ته ریګلی و هغه باندې و عملیاتونه کی بادشاہ ظاهری د نړیواله هڅه کوي په دې مناسبت باندې شه ارزه کی ځله جګړه جوړولم به کار نه ددل ته جبهه او ال ته جبهه اوس داخلي بده خپل حکومت کې دا ګډوډي را لاندې د عرب سره اونکو لوبیا بچی چل کیږي ګیندې په دې نه د تش رسول الله صلی او کړلا او په سر راوالول بیا هم مرش استاد لور اې دې پروي څو دې خور اغا بادشاهي باندې مقرره شو رسول الله ملګر لو ویلي ویچار ته قومي نشا هغه قوم چې نه نه پخې باندې مشرقي کوي هغه سره دفتر کې ودق شن هغه ور مني وزيرازم يا مشره جنت له دا قوم الله داخل لکي دومر عمر په خطر وقت کې به رب العالمین اشر خلق رنگ بنکړ پاريسوني ویل شو هغه زنانه به حسين سي پنکابانه چې شرې ودا شي کار وکې نو اغه ورشد محمد خو یقین د الله <سؤال> نبي دې هیڅ ایمان پر اور ټول <سؤال> یمن والا <سؤال> ایمان را اور د رسول <سؤال> الله <سؤال> دې عمل الله فتح حزکم ولي چې د خیبر پوره او د شام پوره او د یمن پوره دې خلکو ایمان را اور دا مسره شګه وښوا څلورم خطو لګو د هرا قل بادشاہ الا د هيت الكلبي د هرا دا دشي زړپوش خلک دهنبر الرسول عليه السلام دهيت الكلب وراوله گو شاغل هويلو شي يوسف حاصل امه حسين شريو جبريل السلام بشد رسول الله وعلى نبي دهيت الكلب بشكل مانند تقال ور دير اومجدار سري او خطي ور الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل الى قيصر عازي مرومه او دورتو چې السلام عله من يتبل هدا اسلم تسلم فانت وليت فينما عليك اسمه پتا باندې وګناد او سلام عله من يتبل هدا وکله چې دا خطر اولي ګو نه پدې وخت و د دې وخت نه د مکه مشرکان د رسول مغلوب الله مغلوب شو فارسيان پی دي مونږ ان شاء الله ابوبکر صاحب سره شرطه مورې کو تقریبا لشکرو پوری نتیجتا چې الف الله روميان غالب کړه او دلته کې بدر کې مسلمانو مجاهدین الله دو خوشالهن الله ورکه مؤمنان الله ندی پارشل او خل سليب تیر و او سليب دا معنی نه سواره دا وای الله موږ ټول معاف کړي دومره کومه قلقه ده چې تاسو وښر وسم دا وچره دا سليب دی او فلان دی له کړه اسلام او د نو پارشن د خپل شینم برت دی رمن لو ورک او صلیب م ورک نو دی هرا خپل بادشاہ ویلي وې او نظر نه وکړ دا وکړي چې د حمصا پر شام پورې به بیت المقدس پورې به پیدل شم او صلیب شپ کمځي کوي دی پارشن اوس موږ ناخس ومقصد کې به ځل امه ډیروک د ایسپاله ورته رسول الله دهت کل بلی ویلو و وېره بصره بادشاہ د بصره والی سره باول کینې دی غې نه بصره بادشاہ خو را داخت ور وړي وجداد وې څه کده مغرور دي کینې شتل نمبر درنه ویزال اور دا دا هغه چې ورته پیښ کېده هرې خپل بچاله وړاندې کې هغه د روکه راځه لري ځکه علمو د علم نجوم او قومي مشر او ملک وای ویل چې دا وخت خو محمد رادې د عربو دي چې د عربو څو چې د پښتنه وکو وی هتا چې د شام علاقه د ټوله مش ګټ ګټ باندې وکړه ابو سفیان فرمایي چې رسول الله هديبه کې د رسول الله سره څو بری صلح کې واقع و چاسره شو بي تجارت پنيت باندې لاړو هتا پیدا کو چې ویمنګراوس وچیراوس ووی ولې شرکه داسړه پیچ نه منګوي چې آو وېڅن کېږي موږ ته اوس موږ نه سب نه دي بل رویدګدار اخلي چې مره ترځه یری خو ابو سفيان فرمایي وې ارمان کډ دروغ مانیز ما شهرت نه کړي ما بدر رسول الله باندې کډ دروغ ویلې وې خو یو خبره کړي دا هم رساله حدیث بوخاری کې معلومه کېږي وې طریقې دا جوړ کړا چې نقل مال لکه زما شاله تاسو وشکنی ورساله ما وسلیم مخه مفوتن کی نو زه به ستاسو سره ځنه خل زکم چې کوم ځنه داوا سردش خوزم یڅنګ او دی هیرق اغويله ویلو و و کې چرته درېشته ویته تاسو مال د شاره شارکوي او دروغ ویلې به د شي شارکوي نو به با ته نه نس مختنی وکړي حدیث ابو خاری کی اگر انشاءاللہ کرال اور اچھا سم روز باندې شرت ژوند اغلس پختنی علی ترتیبی به کړی دی کمی کمی لري او به دغه هک مطوره د هیرکل بچا بیان کړه او جواب د دہی تل کربی ته خد څنګه وو شو کم کیفیت باندې وو شو دا به انشاءالله روان چا سم روز باندې به بی تفسیری بیان کو رب العالمین منگو تاسو د محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه کی محمد والا و